Galerele și dragonii În ziua încoronării coronării sale, Ludovic al XIV-lea jură să extermine în toate locurile în care va avea jurisdicție pe toți ereticii desemnați ca atare de biserică. Era vorba de o formulă tradițională care, e firește, nu-i angaja conștiința. Dar regele, model al absolutismului care confunda statul cu el însuși, și deci nu voia nimic mai mult decât binele statului, gândea sincer cum a scriso că Dumnezeu ținea să se slujească de el pentru a readuce pe căile lui pe toți cei care sunt la ordinele mele. La început n-a avut câtuși de puțin intenția de a-i prigoni pe protestanți, hotărând numai să le rezerve catolicilor favorurile sale, iar pentru a le obține protestanții aveau să se convertească. Calculul acesta nu era complet greșit. Dacă unele convertiri, ca aceea lui Turan, abia în 1668 au pornit dintr-un îndemn sincer al inimii, în schimb, alte adeziuni la religia de stat au fost interesate. E drept că acestea nu au fost prea numeroase, și situația a evoluat din nou într-un mod foarte defavorabil protestanților, sub înrăurirea mai multor cauze. În primul rând, invidia pe care o stârneau în tot mai mare măsură din pricina prosperității lor. Înlăturați încetul cu încetul după moartea lui Henric al IV-lea din slujbele de la curte și aproape din toate posturile civile, ei s-au pomenit după expresia lui Charles Weiss în fericita neputință de a sărăci prin lux și trândăvie. Cu alte cuvinte, ei s-au îndreptat tot mai mult spre carierele comercială și industrială în care au strălucit. În mai multe regiuni ale Franței, tot comerțul cu ridicata, cel cu vinuri din Guyane, se afla în mâinile lor. Armatorii și negocianții cei mai activi din Bordeaux, din La Rochelle și din porturile normande erau protestanți. Primii industriași care au adoptat sistemul manufacturilor reunite, cu alte cuvinte ale diviziunii organizate a cutării sau cutărei producții, între mai multe uzine, au fost protestanți. Putem întocmi lista produselor fabricate aproape în exclusivitate de către industriași protestanți, între 1630 și 1660, stofe de lână, de lână și mătase, postavuri, ciorap de mătase, din fir și din bumbac, serj, stofe ușoare, arme unelte, obiecte de fier și de oțel, panglici, brocarturi, galoane de aur și de argint, nasturi de mătase și de metal, dantele de aur și de argint. Reușita bancherilor și a oamenilor de finanțe protestanți, începute sub Henric al IV-lea, a sporit și mai mult. În afară de faptul că prosperitatea era socotită de religia lor ca o binecuvântare a cerului, toți protestanții care se îndelădniceau cu un negoț lucrativ beneficiau datorită acestei religii de un alt avantaj, mai puține sărbători în care să nu muncească. Ei lucrau 310 zile pe an, catolicii 260. Și în agricultură obțineau cele mai bune rezultate, pentru că își valorificau singuri pământurile în loc să candideze la slujbe la curte. Pismuiți pentru această prosperitate, protestanții, de care depindeau 3 sau 4 milioane de lucrători catolici, își făceau adeseori rău ei înșiși. Privind mai îndeaproape cronicile, găsim exemple destul de numeroase ale lipsei lor de dibăcie și ale durităților lor față de catolici, mai ales în provinciile în care erau foarte puternici. Guyane, Languidoc, Poitou, Dauphiné, Onis și Saint-Ange, Aici îi vedem adeseori adoptând o atitudine irreverențioasă sau violentă față de catolicism și favorizând în chip prea pe coreligionarii lor. În saint armatorii și comandanții de vase nu angajează decât marinari protestanți. La Nim, pe la 1656, meșteșugarii catolici nu găsesc nici locuință, nici de lucru. La Mio, notarii refuză să întocmească acte catolicilor. La Meț, unei slujnice catolice care trăgea să moare, stăpânii să-i fughe noți nu îi îngăduie să-l primească pe preot. Seniorul de la Cursel, în apropiere de Meț, îi pune pe toți supușii săi să se convertească la protestantism, amenințându-i cu șomajul sau cu surgiunul. Merită să cităm esențialul din cuvintele adresate lui Ludovic al XIV-lea de către Gilberto Choiseau, episcop de Comanș, cu prilejul adunării clerului din 1661. Noi nu-i cerem maestății voastre să proscrie în prezent această nenorocită libertate de conștiință care nimicește libertatea adevăraților copii ai lui Dumnezeu, fiindcă noi nu socotim că aplicarea ei va fi ușoară. Dar am dorit cel puțin că acest rău să nu mai facă progrese și ca autoritatea voastră, dacă nu-l poate înăbuși dintr-o dată, să-l mai domolească și să-l facă să piară încetul cu încetul, prin slăbirea și scăderea forțelor sale. Strategia marii ofensive împotriva edictului de la Nant începea din acest moment să se contureze limpede. Ca toate ofensivele bine conduse, și aceasta avea să progreseze cu o accelerație constantă. Remarcăm între 1661 și 1679, 12 acte legislative împotriva hugenoților și 85 între 1679 și 1685. Unul din primele, rar citat și totuși semnificativ, este o hotărâre a Consiliului care anulează pur și simplu certificatele de meșter în care nu era specificat că titularul era catolic. Abia începând din 1668, Ludovic al XIV-lea, foarte impresionat de convertirea lui Turan, se conformează din ce în ce mai mult dorințelor adunării clerului. Concilul național protestant este interzis. Singurele permise sunt sinuadele provinciale, dar li se interzice să comunice între ele. Regele desfințează camerele edictului, camerele de justiție bipartite alcătuite din judecători catolici și protestanți la Paris și Rouen. Ofensiva particulară împotriva templelor și a școlilor este dusă cu aceeași grabă ca și ofensiva generală. Sunt desfințate subvențiile, apoi nu este autorizată decât un singur dascăl pentru o școală, apoi, sub un pretext oarecare, școala este pur și simplu închisă. Aceeași operație în ceea ce privește templele închise unele după altele și chiar dărâmate. Unii episcopi scriu la Versailles, Am pus să fie distruse atâtea temple. Și începe o emulație, o competiție. Metoda denumită în mod vulgar a morcovului și a Bătei nu datează de ieri de-al Vedem apărând în 1676 un nou organism administrativ numit Casa de Convertiri, analog cu casele de propagandă ale partidelor noastre politice, dar a cărui activitate, contrar celei a companiei sfintei împărtășanii, se va desfășura la vedere. Iată mai întâi cum este finanțată casa. Regele atribuie după bunul său plac veniturile, rezultând din beneficiile ecleziastice. Ori două mari mănăstiri, Cluny și Saint-Germain, care aduc mai bine de 100.000 de livre pe an, n-au pentru moment titular. Dacă Ludovic al XIV-lea spune că ia banii aceștia pentru el sau pentru stat, papa intervine și spune nu. Dar papa n-are nimic de obiectat dacă se convine de pildă ca banii să fie distribuiți unor protestanți de curând convertiți sau să fie folosiți pentru încurajarea convertirilor. Administratorul casei este Paul Pelison, fost prim comis al lui Fouquet, calvinist convertit. Prim comis, funcționar superior într-o administrație, într-un minister. Are la Paris birouri cu contabili, comiși, secretari și, în fiecare parohie, un econom și agenți. Banii servesc mai întâi la editarea rugăciunilor, a textelor sfinte, a traducerilor, la finanțarea misiunilor. Apoi trebuie ajutați oamenii pe care convertirea i-a pus într-o situație dificilă. Familiile lor... Le întorceau spatele, nu le mai dădeau niciun ajutor. Creditorii lor scoteau ghearele. Comercianții, industriași, simpli negustori sau meșteșugari, nu prea mai îndrăznesc să se convertească tocmai de teama acestor riscuri. Banii sunt la îndemână pentru a-i determina să facă primul pas. Nu mai lipsește mult și asistăm la cumpărarea pur și simplu a conștiințelor. Agenții lui Pelisson împart bani. În acest trafic se strecoară interpuși care încasează comisioane pentru fiecare cap de convertit. Banii ei corupeau și pe cei care îi împărțeau și pe cei care îi primeau. Astfel vedem protestanți convertindu-se de mai multe ori pentru a încasa mai multe ajutoare. Catolic sau protestant ne-ar place să putem spune că ispititorii agenței casei de convertiri nu au obținut niciun rezultat, ceea ce nu este adevărul adevărat. În perioada de mare activitate a casei, asistăm la o scădere cu a douăzecea parte a efectivelor adepților religiei reformate în sud-est, Lyon, Grenoble, Mason, Vian, Valens și în diocezele Paris, Rodez, Lavor și Metz. Scădere nulă sau aproape nulă în Languidoc, Guyane, Oni și saint Normandia, Bear, Poitou m am putea ști câte convertiri s-au datorat banilor și câte fricii? În timp ce casa își împărțea fondurile, coerciția devenea din ce în ce mai presantă. După tratatele de la Anish 1679, Ludovic al XIV-lea nu-și mai ascunse intenția de a pune cât mai repede capăt protestantismului. Regele Soare, bucurându-se de pacea pe care i-o asigurau victoriile obținute, se gândea că unitatea religioasă a regatului său ar reprezenta în coronarea măreției sale și închise din ce în ce mai des ochii asupra mijloacelor. Edictul de la Nant a fost aplicat cu rigurozitate. Într-adevăr, continu mutilat și redus de noi interdicții, contrare la început numai spiritului său, apoi însuși conținutului său. Interdicția pentru fugenoți de a se întruni în afara templelor, pentru pastori de a rămâne mai mult de trei ani în același loc. Interdicția unor căsătorii mixte, interdicția de a se reuni mai mult de 12 persoane la nunți și botezuri, de a înmormânta pe morți ziua, de a fi mai mult de 10 persoane la funeralii. Interdicția pentru pastori de a vorbi despre nenorocirile acelor vremuri, de a cânta psalmi. Practic, cultul era interzis. Tot mai multe temple erau închise sau distruse. Copiii erau autorizați în mod legal să-și părăsească părinții, pentru a se converti la catolicism, băieții la 15 ani, fetele la 12, apoi limita de vârstă a fost coborâtă la 7 ani. Copii protestanți, inclusiv evrei, dispărură de acasă răpiți pentru a fi convertiți sau Dumnezeu știe pentru ce. Părinților desperați li se spunea că au fost părăsiți de lor din proprie inițiativă, datorită unor motive religioase. Toate camerele de justiție bipartite au fost desfințate. Adunarea clerului i-a înmânat regelui o adresă în care îl implora să lipsească complet pe protestanți de această funeste libertate de conștiință. Măsură jignitoare și totodată extrem de eficace împotriva francezilor sârguincioși și îndemânatici, care erau hugenoți. Aceștia văzură cum impozitele li s-au dublat. Începu să se contureze o mișcare migratoare. Doamna de mentanon, nepoata lui Agripa Dobinie, îi scria fratelui ei. Este momentul să cumperi pământurile protestanților, costă o nimica toată. Abraham Papo, protestant în vârstă de 66 de ani, era cultivator în cantonul Vyye, în Poatu. Nevasta ai dăruise șapte copii, dintre care patru erau căsătoriți și bine aranjați, ceilalți trei, un băiat și două fete, stăteau cu ei. Gospodăria nu era bogată, dar trăiau decent, datorită muncii tuturor. Pe la începutul lunii august, preotul veni să-i spune lui Papo că un regiment de călăreți va sta în canton între 7 și 31 ale lunii. În acel timp existau puține cazărmi și trupele, oriunde s-ar fi aflat, se instalau mai întotdeauna la localnici. Preotul îi spuse lui Papo că va trebui să-l găzduiască pe intendentul regimentului, pe slujitorii săi, un capitan, un sergent, doi călăreți, plus toți și acestor oameni. Trebuie să-i găzduiești, să-i hrănești și să-i plătești în timpul acestor trei săptămâni. Să-i și plătesc? Asta era ceva nou, dar preotul îi spuse că trebuia să se supună. Nevasta lui Papo află din târg că toate familiile protestante vor avea obligația să-i găzduiască și să-i plătească pe călăreți. Catolicii nu. Regimentul ajunse la data prevăzută. Capitanul început să pună străji pe toate drumurile ca să-i împiedice să o șteargă pe cei care ar fi vrut să plece. Apoi călăreții intrară în case cu sabia în mână strigând. Ucide, ucide sau făl catolic și cereau imediat de mâncat și de băut. Familia Papo fu de data aceasta oarecum favorizată, fiindcă nu a avut de îndurat decât puține acte de violență, datorită prezenței în casa ei a intendentului și a capitanului. Firește, toți acești oameni trebuiau tratați ca niște seniori, lăsându-li se lor paturile. Spărgeau și murdăreau multe, dar de la familia Papo nu luară nimic. Alte familii de hughenoți au fost mult mai puțin bine tratate. În zadar s-au zbătut femeile și fetele, au fost brutalizate, iar tații și soții care încercau să se împotrivească violurilor erau omorâți în bătaie de militari. Se îmbuibau și risipeau un tradins hrana, iar după ce gata toate proviziile din gospodărie, le sileau pe gazde să se ducă să cumpere sau să împrumute din altă parte. Mulți luară bijutăriile și obiectele prețioase pe care proprietarii lor nu putuseră să le ascundă și chinuiau ca să afle unde erau ascunși banii. Unii din ei au fost văzuți vânzând în stradă mobilele gazdelor lor, trimitau în târgurile vecine după cumpărător și, din păcate, găseau. De voi depinde să fiți mai bine tratați," le spunea victimelor lor. N-aveți decât să vă renegați pretinsa religie." Regimentul început să părăsească vuie la 21 august, mai înainte de data prevăzută. Familia Papo constată că în casa ei domnea o mare dezordine și că nu mai existau niciun fel de provizii, dar socotea a scăpat ieftin. Preotul însă se reîntoarse la Abraham Papo și spuse... Câțiva călăreți mai rămân, la dumneatea vor sta patru." Cei patru sosiră, spărgând poarta la ora două noaptea, beți turtă. Unul din ei îl înșfăcă pe papo de gât. Paști și Dumnezei, nu să te mai duci la predică. Mort copt, mâine o să vii la slujbă." Țăranul izbuti să fugă și nu se mai întoarse acasă decât după câteva zile. Toți călăreții plecaseră. Nu se spune nicăieri ce s-a întâmplat între timp cu fetele lui." În luna noiembrie a acelui așan, sosiră alte trupe și familia Papo fu nevoită să găzduiască patru călăreți și doi slujitori. După ce au mâncat și au băut zdraven, oamenii aceștia puse rămâna pe una din fete, Elisabeta, dar nu ca să o violeze. Începură să iardă ardă picioarele la focul din vatră, strigând ca niște smintiți. Calvinistă nenorocită! Ori vei arde, ori te vei converti!" Papo și fiul lui încercară în zadar să intervină. Începuse să miroase a carne arsă. Elisabeta urla, dar nu voia să se convertească. În sfârșit, brutele o scoaseră din foc. Drace, ești în stare să te lași arsă! mișcă-te de aici!" Și o azvârlire afară, apoi se legară de nevasta lui o în vârstă de 65 și cinci de ani, o trântire la pământ și o târnuire. În cele din urmă, o îmbrâncire cu țevile puștilor lovind-o, până la o ladă în care o siliră să intre. Femeia leșină. Când o văzură nemișcată, catanele o cam băgară pe mânecă. Papo și fiul lui se duseseră să-i caute pe vecini. Un pâlc de oameni nehotărâți stăteau în toiul nopții în fața porții. Te pomenești că nenorocita asta a murit," spuse unul din călăreți. Atunci li se făcu frică, deoarece aveau dreptul să facă orice, numai să omoare, nu. Ieșiră din casă și dezlegându-și caii, se pierdurea în beznă. Actele de brutalitate descrise mai sus sunt cunoscute sub numele de Dragonade. Ele aveau drept scop să silească la convertire. Intenția i a fost adeseori atribuită lui Louvois, dar se pare că ea vine mai degrabă de la Mariac, intendent al Poatuului. Mariac, invidios pe succesul episcopului care se spune obținuse convertiri, îi cerul lui Luva să-i pune la dispoziție un regiment de dragoni, iar acest ministru acceptă. Prima dragonadă a avut loc în Poatu la 18 martie 1681. Pelison, administrator al casei de convertiri, îi dădea și el concursul lui Mariac, astfel că îi vedem uneori pe dragoni alternându-și loviturile cu amenințările și cu promisiunile. Dragonadele nu prea avură la început efect, dar apoi avură. Ele îi demoralizau pe protestanți cu mult mai mult decât o făcuseră rărugurile. Uneori cuprindeau acte de brutalitate mai grave decât cele descrise mai înainte. Bărbați și femei legați de subțiori erau cufundați în fântână, scoși, fundați din nou, iarăși scoși, până când își renegau credința. Altora li se dădea să bea vin cu forța până când își pierdeau mințile și atunci își renegau credința. Alții nu erau lăsați să doarmă. În principiu, Dragonii nu trebuiau să ucidă, deși s-au semnalat nu puține accidente. Mariac putea să conteze pe 38.000 de convertiri în Poatu în mai puțin de un an. Răspunderea lui Ludovic al 14-lea în privința dragonadelor este contestată. Pare totuși cu neputință ca el să nu fi știut nimic despre dragonade. Este probabil că la început i s-a vorbit numai de metodă, fără să i se dea prea multe amănunte. Dar în cursul anului 1681, plângerile ajunseră până la curte și mai mulți episcopi protestară în mod public, spunând că nu vor dragoni dioceza lor. Din nou protestanții luară drumul emigrației, astfel încât întreaga Europa fu la curent cu dragonadele. Atunci regele se supără. La 19 septembrie 1681, Luva îi scrise lui Mariac cu destulă ipocrizie. Maestatea sa ar putea lua o hotărâre supărătoare împotriva voastră, dacă ar afla că aceasta continuă. Aceasta continuă unde ajuns pentru ca Mariac să fie revocat la 6 februarie 1682. O perioadă de răgas urmă primelor dragonade. Dar la 18 iulie 1683, fu descoperită la Toulouse o adunare clandestină de protestanți și imediat după aceea, în Dofine și în vivare, se arătară grupuri de hugenoți înarmați. a trimise de îndată dragoni, având de data aceasta un singur ordin, fără milă. Poate aceste regimente fură apoi trimise în Sevani? Armistițiul semnat cu Spania făcea disponibilă o armată strânse la frontiera Pirineilor. Foucault, intendent al Bearnului, îi trimise lui Luva un mesaj. Cer autorizația să mă slujesc de această armată pentru a obține convertiri. i se acordă. Câteva săptămâni mai târziu, Foucault trimitea buletinul victoriei sale. 22.000 de convertiri. Într-cât alți intendenți, invidiarea acești lauri Dragonadele reîncepură și se extinseră. La 31 iulie 1685, Luva, îi lui Bulflor ordinul de a-și găzduie în întregime armata la hughenoții din sud. Luva, Lotelie, ministru de stat și părintele lașez îi aduceau în fiecare zi lui Ludovic al 14-lea vestea unor convertiri în masă. Populația din circumscripția financiară Montoban se convertise în întregime. Nu mai exista niciun singur eretic acolo, la o lună după sosirea trupelor lui Buflor. Municipalitățile din Bordeaux, Toulouse, La Rochelle, Montpellier aduceau la cunoștință că orașul lor și întreaga regiune renunțaseră la erezie. Părintele Lașez îi arătă plin de mândrie regelui misiva prin care se anunța că recordul convertirilor fusese bătut în regiunea Nim. 60.000 în trei zile Oare credea ludovica al XIV-lea în sinceritatea acestor schimbări de religie? Voia el luare să ignoreze cum fusese reobținute aceste simulacre? Numeroși protestanți continuau să reziste, refuzând să-și renege credința. Au fost atât de tare strânși cu ușa de nemai pomenită a mulțimea ordonanțelor și a regulamentelor care se publicau în fiecare zi, scria Eli Benoas, încât le era aproape cu neputință să facă vreun demers fără să nu comită o crimă. Edictul de la Nant nu mai are o rațiune de a exista, deoarece, ca să spunem așa, nu mai există protestanți în regatul maiestății voastre. Fie că a crezut cu adevărat în această afirmație repetată, fie că nu, Ludovic al 14-lea și-a însușit-o în preambulul edictului de la Fontainebleau. Vedem în clipa de față și exprimăm pe drept lui Dumnezeu recunoștința pe care i-o datorăm că grijile noastre și-au atins ținta pe care ne-am propus -o deoarece cea mai mare și mai bună parte din supușii religiei pretins reformate au îmbrățișat religia catolică. Aplicarea edictului de la Nant devine de prisos. Am socotit că cel mai bun lucru pe care l-am putea face pentru a da cu desăvârșire uitării amintirea răsmerițelor, a neurânduieli și arelelor pe care progresul acestei false religii l-a pricinuit în regatul nostru, este de a revoca în întregime sus numitul edict. Edictul de la Fontainebleau, a fost înregistrat de parlament la 22 octombrie 1685. În aceeași după amiază, trei comisari de la Châtelet, însoțiți de portărei, de soldați și de o echipă de muncitori, s-au îndreptat spre templul de la Șaranton și au cerut să li se înmâneze cheile. Dărâmarea acestui monument opera lui Salomon Dobros începu în ora următoare. Nu era o distrugere simbolică. Era semnalul unei distrugeri generale a tuturor templelor protestante din Franța, una din primele măsuri înscrise în edictul de revocare. Edictul interzicea practicarea cultului protestant în orice formă, fie și la persoane particulare. Pastorilor li se dădură 15 zile ca să părăsească regatul, dar credincioșilor li se interzise să emigreze. Școlile protestante trebuiau închise. Copiii care se născuseră din părinți protestanți trebuiau să fie botezați și instruiți de preoți. Rezultatul cel mai imediat și mai consternat al revocării edictului de la Nant este cunoscut de toată lumea. Emigrarea în masă a protestanților în ciuda interdicției, a amenințărilor și represiunii. Câți protestanți au emigrat? Se mai poartă și astăzi discuții în legătură cu numărul lor. Evaluările cele mai serioase spun de la 3 până la 500 de mii. Toți demografii vă vor spune că la o populație de 18 până la 19 milioane este mult. Și este mult mai mult dacă ținem seama de calitatea celor emigrați. Puțini muncitori necalificați, puțini agricultori erau printre cei care au plecat. În afară de pastori erau ofițeri, magistrați, medici, banchieri, negustori, industriași, muncitori calificați, armatori, marinari. Constatăm cum în câteva luni industria postavului se îndreaptă spre ruină în Normandia, în Champagne, în Ardeni, industria e pe cale de dispariție la Lyon, iar alte ramuri de producție suferă și ele. Stofele și ciorapii de lână la Carcasson, Iuze, Ale și în alte orașe din Languidoc, hârtia în Poatu și în Angumo, ciorapii de mătase, covoarele și mănușile la Grenoble, Roman, Montpellier, Iuze, Nim, Montuban, Industria pălăriilor a emigrat în Anglia și în Olanda, ceea ce a sornicelor s-a înapoiat în Elveția, de unde plecase, în proporție de 60%. Vedem cum porturi active intră brusc într-o stare de letargie din lipsă de armatori, de bancheri, de marinari sau de mărfuri. Pe scurt, hemoragie morală, intelectuală, industrială și comercială poate fără precedent în istoria Franței o fugă substanțială ale cărei consecințe aveau să se facă simțite timp de două secole. În zadar am căutat astăzi un apărător al ilustrei revocări, chiar dacă n-am ține seama decât de acest punct de vedere național. O revocarea a fost salutată de toți catolicii din Franța, adică de majoritatea populației în proporție de 11 pe 12, printr-o uriașă aclamație. Nici o măsură luată de vreun domnitor sau guvern din această țară N-a stârnit un asemenea entuziasm pentru întreaga scară socială de sus până jos. Este imposibil să nu facem aici ceea ce am numit astăzi o revistă a presei. Bossue, strămoșii noștri n-au văzut ca noi o erezie înrădăcinată prăbușindu-se dintr-o dată, turmele rătăcite reîntorcându-se grămadă, falșilor păstori părăsindu-i. Mișcați de atâtea minuni să ne plecăm inimile în fața evlaviei lui Ludovic, să înălțăm până la cer strigete de bucurie și să-i spunem acestui nou Constantin, acestui nou Teodosiu, acestui nou Marcian, acestui nou carol cel mare, ceea ce au spus-o cei 630 de părinți la sinodul din Calcedonia. Ați afirmat credința, i-ați stârpit pe eretici. Acesta este opera demna a domniei voastre, acesta este trăsătura ei caracteristică. Prin voi, erezia nu mai există. Dumnezeu singur a putut să vârși această minune. Rege al cerurilor, ocrotește-l pe regele pământului. Este dorința fierbinte a bisericilor. Este dorința fierbinte a episcopilor. Abatele de Este o minune ceea ce a făcut regele pentru stârpirea ereziei. Pentru aceasta era nevoie de o putere și de un zel care să nu fi fost mai puțin mari decât ale sale. Templul de la Șaranton, distrus și interzicerea practicării religiei în regat, acesta este un fel de miracol pe care n-am fi crezut să-l mai vedem în zilele noastre. Fleșie, Văd copii rătăciți reîntorcându-se grămadă la sânul mamei lor, dreptatea și adevărul nimicind urzeala întunericului și a minciunii, o nouă biserică formându-se înăuntrul acestui regat și erezia născută în urma atâtorii intrigi și atâtorii interese sporită de atâtea facțiuni și cabale, întărită de atâtea războaie și revolte, prăbușindu-se deodată ca un alt erihon în sunetul trâmbițelor evanghelice și al puterii suverane. Părintele Lojei, Iezuit, publică o carte intitulată Triumful religiei sub Ludovic cel Mare, nimic mai firesc, dar vedem apărând și o lucrare a lui Garnier, preot, intitulată Divinul triumf al lui Ludovic cel Mare asupra ereziei, datorită caracterului drept și sfânt al legilor sale, împotriva pretinșilor reformați. Mai toți scriitorii și artiștii cunoscuți își manifestarea aprobarea fără rezerve. Astăzi ziarele ar publica manifestul lor, însoțit de lista semnăturilor. Rasin, la Lafontaine, Boalot, Thomas Corneille, Rolen... Toți academicienii și alții al căror nume nu ne mai spune nimic astăzi. Nimic nu-i mai frumos, scrie doamna deosevinie, decât tot ceea ce conține acest edict și niciodată niciun rege nu va săvârși ceva mai memorabil. Fontanel ieși învingător într-un concurs oratoric organizat de Academia Franceză pe tema revocării. Pe aceeași temă, Le Brun, Michel Cornei și Vermansal pictară tablouri. Fură bătute șase medalii. Intoxicația, favorizată de spiritul de lingușeală de la curte, era atât de puternică, încât după treizeci de ani, Masion, în discursul funebru alcătuit pentru Ludovic al XIV-lea, n-a scăzut nici măcar cu un semiton expresia entuziasmului său. Erezia se prăbușește de la prima lovitură pe care i-o dă Ludovic. și este nevoită fie să se ascundă în întunericul din care a ieșit, fie să treacă peste mări și să plece cu falșii zei, rumegându-și furia și amărăciunea în ținuturi străine. Erezia Pierre, Franța spre slava veșnică a lui Ludovic a scăpat de acest scandal. Fie îngăduit să ne întrebăm care erau exact falșii zei ai celor botezați protestanți. Să trecem peste ceea ce, fără îndoială, nu era decât o figură de stil, un elan oratoric. Repetăm că masa populației nu era mai puțin entuziastă decât elita care știa să se exprime. Această aberație cvasi unanimă ne consternează astăzi, ba chiar ne indignează. Mi se pare că ea ar trebui să ne inspire nu o condamnare, ci o reflecție poate salutară. Cine oare ne poate garanta că n-am fi fost și noi printre acești entuziaști? Cine dintre noi n-a fost niciodată pentru excludere, cine n-a aruncat niciodată anatema împotriva acelora a căror credință sau necredință nu este a sa proprie. Examinând din nou aceste laude adresate semnatarului revocării și adâncind ceva mai mult lucrurile, trebuie să remarcăm că ele nu erau toate expresia unui fanatism triumfător. Exista la cei mai buni bucuria de a gândi că toți renegații erau mântuiți, că n-aveau să ajungă în iad. Răul a început atunci când atât catolici cât și protestanți au uitat că singur Dumnezeu are puterea de a judeca. Cinste deci lui Voban, care a îndrăznit să spună neîntârziat că nu era de acord și care a publicat chiar în 1689 un memoriu pentru rechemarea hugenoților. Natural, Ludovic al XIV-lea n-a vrut nici măcar să-l citească. Evident că în străinătate reacțiile nu puteau fi unanime. Papa Inocențiu al XI le-a trimise felicitări oficiale. Dintre toate dovezile pe care maestatea voastră le-a dat despre vlavia sa naturală, nu există niciuna mai strălucită decât zelul cu adevărat vrednic de un rege prea creștin, care l-a făcut să voce, etc. Dar în fond nu era chiar atât de mulțumit în momentul în care între Roma și Versailles exista o ceartă galicană, să-l vadă pe Ludovic al XIV-lea, pozând drept campion al catolicismului. În afară de aceasta, spre deosebire de majoritatea predecesorilor săi, acest papă manifesta, din motive politice neîndoios, dar rezultatul era același, o inclinație spre toleranță. Către Caterina de Siena, forța n-a biruit niciodată erezia, ci întotdeauna a răspândit-o. În țările protestante, catolicii se temeau de represalii jesuitii olandezi, care se temeau că vor fi izgoniți, îi solicitarea părintelui Lașez să ceară restabilirea edictului de la Nant. Emigrarea era interzisă și pedepsită în modul cel mai aspru, pentru bărbați galerele, dar emigrarea era singura speranță. Olanda, Elveția, Suedia, Danemarca, Brandenburgul făceau cunoscut că îi așteptau cu brațele deschise pe refugiați. Secretarul ambasadei Olandei la Paris difuzea o broșură în care erau enumerate toate avantajele pe care le oferea țara lui. Ambasadorii acestor puteri în Franța, cu fiecare călătorie pe care o făceau în țara lor, luau cu ei cât mai mulți protestanți pe care îi înscriau printre slujitorii lor. Cei care beneficiau de această valiză erau privilegiați. Ceilalți trebuiau să înfrunte mari primejdii, să înșele supravegherea drastică a poliției. Patrulele păzeau granițele, barau drumurile. Toți cei care îi adăposteau sau îi ajutau pe fugari erau amenințați cu pedepse cumplite, iar delatorilor li se făgăduiau recompense. Aceste măsuri aminteau întru totul pe cele luate în Anglia față de catolici la sfârșitul domniei Elisabetei. Și coastele erau la fel de bine păzite ca frontierele. Fregatele regelui navigau în apropiere de țărm supraveghindu erau inspectate vapoarele și până și bărcile de pescuit erau ținute sub supraveghere. Totuși, ca întotdeauna în asemenea cazuri, se înghebă o mare organizație clandestină. Emigrarea era adeseori favorizată de oameni care renegaseră protestantismul din prudență ca să fie lăsați în pace, ca să-și poată exercita în continuare meseria uneori de catolici care erau indignați când îi vedeau pe hughenoți atât de nenorociți și cel mai adeseori de oameni dornici pur și simplu să facă bani. Traficul cu pașapoarte false și certificate de catolicitate se dezvoltă cu o viteză nemaipomenită. Preoții vindeau certificate false, catolicii își vindeau certificatele lor bune și după aceea se aranjau să li se elibereze altele. Hangii, negustori, peruchieri aveau adevărate agenții de emigrare clandestină. Călăuzele cereau între 1500 și 4000 de livre de fiecare drum. Unii erau criminali care își ucideau clienții și jefuiau, alții se îmbogățiră făcându-și cinstit meseria, ca Jean Breton, fost la cheu domiciliat pe Grand Rue Taron, din Paris, și lui vio, tot parizian, Hangiu, căsătorit cu o englezuaică. Elisabeta Bonfond, protestantă renegată, ținea o agenție de emigrare pe strada Saint-Honoré, la etajul 4 al unui imobil, la al cărui parter se afla un magazin cu firma în orașul Montpellier. În urma unui denunț, doamna de la Sivil a fost arestată acolo la 20 septembrie 1686. Poliția a venit să percheziționeze apartamentul și l-a găsit în de mobile și de obiecte de preț vândute Elisabetei Bonfond de fugari. S-au mai găsit liste, itinerare, adrese de hanuri, scrisori. Elisabeta a fost arestată, închisă în castelul din Angers, dar se pare că a avut niscai susținători, căci i s-a dat drumul. Ea a retractat renegarea, iar apartamentul ei a devenit loc de cult clandestin.